Andal san Andal san Andal san Andal san Salat wasana Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amma Iz knige komentara um de tulahkam po kojim te sir alam od Abdulaha Basama došli smo do 49. hadisa U tom hadisu, znači poglavlja je, sam da posjetim, govorimo o poglavlju uh, Namazkih vremena, Babu Mvaqit. To je jedan od zadnjih hadisa iz toj oblasti. Kaže Ad Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, kale, a'atame nabiju, sallallahu aleyhi ve sellem, fakhaređe Umaru, fa'kale, Salte Jareulelahrekade nas od ni sa u uh, Kaže e, a teme znači da je ostati dugo u noć uh, kada nastupi isko vrijeme. A teme nači nije izašao uh, nije izašeo posadnih selalahhu, ali sedan tako da su ga dugo čekali, a bilo jaci vrijeme. Kaže Fekhaređe Omer, pa je Omer izašao radijallahu anhu i rekao salata i rasula i rekao naglaz Namaz o Allahu posaniće reqade nisa'u, zaspali su žene, u osibjan i djeca Fekhaređe o resuhu jaktor Kaže pa izašao posaniće san sanem, a sa glavi mu su mu kapale kapi vode Jekulu le enš kala ummeti vla nas, pa je real kaže, da ne bi otežal mom umetu. iluriivaju to ali nas in ljudima. le emertu bi hadih sala, hadihhia, sa ka naredu naredi obih uh, da ovaj nama zklanjaju ovo vrijeme,znači kada je kasnje izašal. Adi znači mu te fekundanehi. Abdullah ibn Abbas, radijallahu an-humana. <clears throat> Opće značenje hadisa, poimanje hadisa, da je poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, znači kasnije je izašao, odnosno nije izašao, da klanja, da klanja jaci u namaz, tako da je otišao dobar dio noći. Do te mjere, je, znači da su žene i djeca koji su došli da pristaju namazu, da su oni već zaspali bili. <clears throat> odnosno, riječ je onima jel, kojima koje nema snage da da podnesu toliko čekanje. Pa je onda Omer radijallahu anhu došao i rekao ni riči koji je rekao tamo je nama u Allahu poslanici, zaspali su žene i djeca. <clears throat> pa je on izašao iz kuće, ušao u mešdžid, a kaži sa glave mu je kapa su kapale kapi od kupanja. Čega kupanja? Naci najvratnije gusulu uzeo. Kako komentatori kažu, I onda je izgovorio riječi iz kojoj se razumije da je najbolje za jaciju namaz odgađan da se kasnije klanja. Ali pošto će, bi u tome bila teškoća za umet, pošto bi u tome bila teškoća za umet, znači e, nije to propisao i obavezao muslimane da bude propisano vrijeme ga, klanati jaciju namaz što kasnije. Na osnovu ovog, znači, e, učenjaci imaju dva mišljenja razilaze oko toga koji kada je najbolje klanjati jaciju namaz. Skupina učenjaka smatra to je na tome je džumhur učenjaka smatra da je najbolje za jaciju namaz tehir, odnosno da se kasnije klanja. Dokazuju to sa ovim hadisom i sa drugim vjerozostim hadisom u kojima isto slično rečeno strani poslanika sallallahu alaihi vselem a to što on nije bio ustrajen u tome, da stalno klanja u ovo vrijeme, pojasnio je samo u hadisu, spriječilo ga je od tega, znači, strah da ne oteža svome umetu. Innehu levaktuha, a kaže riječ inneha levaktuha, innehu levaktuha, ovo je vrijeme, oboje vrijeme jaci namaza, leula enešu kalometi, da ne bi, bi otižao svome umetu. Što se razumije, znači da je to najbolje vrijeme. Da je to najbolje vrijeme, ali eto ni htio doteže sa umet. Nač, zato većina većina učenjaka, dok drugi stav učenjaka, oni koji kažu da je da je bolji da se jace klanja u prvom vremenu, čim nastupi namasko vrijeme. Što pokazuje pa tako radio poslanik Sansele. On to kaže što je rekao, jest rekao kaže, al nije radio tako u praksi. Što znači da je, da je osnova, da je osnova da se klanjao onako kako je on klanjao, znači u prvo namasko vrijeme a ne ono što je rekao jel, da je bolje vrijeme, a ni radio po tome. E, znači, njima je dokaz to da je bila praksa poslanika sa donacilom što je tačno da je uglavnom klanjao na početku namaskog vremena jaciju namaz. Iako je pojasnio hadisma da, da je bolje, da je da, da ne bi otižeo umetu tražio, ba ni da klanjaju jaciju namaz kasnije. Uglavnom, On na što ukazuje hadis, kako kaže ovde Abdullah bessa, on kaže ovde, kaže fdalu fil fili Aisha at-takhir, kari bolje je uklanjanje jacida namaza da se ona odgodi. To znači da znači među muoruče Osim kaže, osim kaže ako je u tome u tome sprečava ljude neka teškoća. Odnosno ovdje ako gleda recimo na džemat neki, ako bi se sam džemat u nekom mešću, neko džami složio na tome da klanjaju jaciju kasnije, to bi im bilo bolje i vrednije po ovom stavu učenjaka. Kadih su kasi na poznato pravilo fiksko, a to je uh, el mešakatu, uh, teđlibu tejsir ili tu sredbibu tejsir, jer ovo su hude, da uh, teškoća obavezuje ili uzrokuje olahšicu. Ako nećemo imati teškoća, u šerijetu je propisna se u tome da olakšica. Narodno, kako mi znamo, znači na osnovu šerijetskih tekstu znamo da za neku stvar došla olakšica, a ne da mi sebi e, izmišljamo olakšicu onako kako nama, kako nama štima. E, ova karakteristika da, da teškoća e, obavezuje da je olakšicu, to je znači opća karakteristika šerijata, da je u, u svim stvarima koje su propisane, A, da, da, da, ako nešto stvara teškoću u mumima, data je olakšica. To možemo navoditi koliko hoćete primjera, a, vezano za ibadete, za mnoge stvari, gdje je došla olakšica. A, naravno, kad kažemo da je, da je došla olakšica, znači to, to znači da nije otlon, otlonjena osnovna teškoća a, i trud koji čovjek treba da uloži za obavljanje određenih ibadita. Znači, to postoji, to je potreba i čovjek mora i to je vrsta vrsta iskušenja i dokazivanja njegove, njegove slijedženja, njegove slijedženja vjeri, ono sa čim je došla vjera. A, a, a ne da, znači, ovo ne znači da mi sad na osnovu, na osnovu neke svoje procije, nešta nam je teško, zapoznate propise gdje, gdje sam došli, ja se širijetski da mi kažemo, evo da ću ja, pošto opšta je karacijska širijeta, da, da, da ako dođe teškoća da daje olakšicu, da mi a, će to ovdje olakšicu po pa vode ako mi je teško doklanjam na mazaks radi u firmi odgoću, ukal sam na većinu olahšice odnosno olahšice. I tako dalje da sve da sebi, sebi izmiša neki novi širat, znači ne može to sa sa svim A imamo ovu, ovu tendenciju imamo kod neki savremeni učenjaka da traže olahšice jedan vid olahšice u tome da kada se u nekom pitanju raziđu kaže olahšice u tome da se izabere od toga od svih stavova koji se rašalš na pet stavova da se izabere onaj stav koji najviše tebi odgovara. Kako to je videlo, šest je došaoš je došlac. Što je uh, batal dokazivanja, al to posjedimo u praksi. Dobro. Euh takođe ovde imamo da, da, da se iz ovoga vidi se razumije da je poslanik sam bio milostiv uh, prema svom umetu. Euh takođe uh, hadis ukazuje na to da su žene i djeca prisluvali klanjanju u džamatu. Euh Hadis ukazali na to da je Omer radi Allahu anhu, da bio na nekom, na bliž, da jako bliskoj relaciji sa poslanikom sallalahu alaihi wa sallam e, i da je Omer dobro poznao poslanika sallalahu alaihi wa sallam i njegov ahlak i, i, i zbog toga je mogao tako otvoreno da ne samo u ovoj u drugim situacijama da, da reaguje da djeluje jer je znao kako se ponaša poslanik samsanim i zbog njegove bliskosti je sa njim ovako je i reagovao. <hýstva> to je to uglavnom što se može razumjeti zbog hadisa idemo sljedeći hadis. Andalu sanu, andalu sanu, andalu sanu, andalu sanu,